گران و مختلفات جن کو دو مولانا لیا قطلیس سید دار دور ای تفسیر قرآن چپو مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندوگ ارچین کی شیرہ دار دی دمیلائی دو پتے ویسا تای اشاہ سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر اور صحابی پوکایجر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرہ الله د تهې ری زینه لره کې او یهودبان ن بوزې او الله زما ملګري اخشاالهغ دوعا کول او قبل دل د هغین نه لله او ساح به کرام چې کم دی غس شو او اول ځایو نوې ځایو خپمو سی چې د خپل کوره نوې کورتهلو شووم نو ته خپل کور خو خپي او, او بیا پرد ځای او اوبع ځې پرښو نهت خفهو الله تسلی وررکېله فرضا لیکل قرآن لرعاد دوکا الاماد پیغمبرہ اغزا چتابان قرآن فرض کر رئے بیا بتاق پر زیت واپس کی قلہ پیغمبرہ ربی رب زمان آلم و پوئیگی من پاچا جا چا غراغی بالہدا پہدائد و من او پاچام پوئیگی ہوا چا غافی صلال مبی و گمرہ اخکار کر رئے و ما کنتا اور نوی تو ترجو و میت تو ان ایل قاج در بکلیشی الی کل کتاب او تا کتاب الا رحمت من ربک مگر دا رحمت او طرفا درستان فلا تکونن پسمکی غتو سہیرن ان دات کون ک لکافرین د کافرانو منتوی پیغمبر داس نه چره ظالم ملګرتیا غروونک ولا یسدنکا اواز نلتا ان آیات الله هي الله نا بعد اس پس داغینا انزل چره الی کل کتاب تا ولا دورا بلا اله ربك ولا بل خلق اله ربك در خپل تا ولا تكونن امكي آم گامكي غتا منل مشرکین نشركون كن ولا تدعو يعني مرابل ما الله الله سره اعلان اخرت لا اله لشتری بل غیبیمدا كونکه اله مگر دغ الله دې عدلت و ولع مع الله اعلان اخر مرابل الله سربل ميجار سمعنا را لسوره يونس کي اخر کي تيرشي وو وا اي يمساسك الله بيزرن فلا كاشف له الا هو التمي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك نبيعرف وذحاتك وا اي يمساسك الله بيزرن فلا كاشف له الا کچہری تا تعالی رسول وغلی زل بر تکلیف نشته لکن کې عقیلرا دې ځکه ولا تدمر بل ام الله الله سرا ال ان اخر مددگار بل لا اله نستری بل عبیدات كون کې الاه مگر دغ الله دې كل شی هر یو چیز حال كون پنا کې دن کې دې مگر یو ذات د الله د باقره له الحكم دغ الله لري تر دې ولید الا تا ترجو نوا پس کوله بشی سوره الانکبوت دا سورۃ نزول کې تنځات یادې پس د سورۃ روم نا نجل شویری دا ود سورۃ دا, دا ابتلاو المؤمنین دې سورۃ کې ابتلا ذکر کوي د مؤمنانو مؤمنانو باندې امتحان راځي مخکې سورہ سراء ارامت او تعلق په يو طریقو سره نوخه صورت کې تسلي پیغمبر ته ورکرا ان الذی فرز الک قرآن لراحدو کئ ال اماده تسلی پیغمبر ته ورکا دلته الله تسلی ورکي مؤمنان ته ځکه بنتان غه ځان منحبک بدلد کې تسلی ورکي مؤمنان دا صورت دې صورت ته یو ځای راول یا وخت کی صورت کې ابتلا را پیغمبر ذکر شو امتحان را پیغمبر ذکر شو د دی صورت کی ابتلا د مومنان بیانو ځکه دا صورتی دی صورت پسی یو زیر اوڑو یا مخ کی صورت کی نفی شرک فی الدعا بیان شو مخ کی صورت کی نفی دا شرک فی الدعا ندی زیکی اغا اصل مسلا اغا بیانو لے د صورت کې هغه مسله ذکر کوله زکه د سورته دې پسې یو ځای راوړو یا مخ صورت سورت کې حلاکت د فرعون ذکر شو مخ کې کې حلاکت د فرعون او د قارون ذکر شو د پدې سورت کې حلاکت او د نور قومونو ذکر کاو زکه د سورت دې سورت پسې یو ځای راوړو یا وخت صورت کې شبهات د مشرکین بیان شو شبهات د مشرکین بیان شو لدې صورت کې هلاکت داغي بیانو وو و چې اعتراضات کړې دي الله ایږه ما تبا کړې ځکه دا صورت دې صورت څخه یو ځای راولل خلاصره صورت دې صورت کې دری ابتلاگان بیانی یو ابتلا من النفس دریم ابتلا من الوالدین در ابتلا من الاکابر او بیاد امتحان مقدار بیانی چې د امتحان بسوری نطاقی واقع دنوح علیہ السلام پیشکی چی نحنیم سوکالا بیانی کرو دمر ابتلاو دوہ نو مطلب دا رګه ټول مربه امتحانات راته بلغ وخت او بیا کیفیت دا غي بیانای چې دا امتحان بسو شکل کې راضي نا پاره واقع دا ابراهيم عليه السلام بیانای چې غور ته غرضول شي دا سخه امتحانات د څه پتا باندې با سخه امتحان چې کم نه راضي درې قسمه ابتلا بیا دا غي مقدار د ابتلا او کیفیت دا غي او د شیطان د وسوسه لاږی جوابا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام می حسب الناس آیا ګمان کوي خلک آیو ترکو چې پر به خو دی شي اي یقول سر فدیه نه باندې آمنا چې مونږ ایمان نه ولې دی وهم لا یفتنون او په با امتحان نشکولې ها درس صرف مؤمنانو مونږه بس دا کافرا الله ویننا امتحان براځي او امتحان مدير پتا راشي واحد باندې مرتبه سند باندې امتحانات رازي با امتحان مقاله د مال راشي کلو د بدن راشي کلو د دوستان او د قارب راشي کلو یو شکل کی او کلو بل لیکن ته ثابت قدمه تبک لک ولقد فتننا الذين يقينا ازميل منغا کسن من قبل ان تمخردينا فليعلم ان الله الذين پس کارکه الله کا سانس صدقو چی رشتینو ولیا علم ان الکاذبین اف کارکه دروجن زکه نفس دانه غواړي چې یک کارو چې تراش او پنن درسکینه یا ته دروجن سه اونار نه وره دانه سي تند چکم دا نفس غالی؟ دنیا دا نه تیري دانه غواړي یا د دنیا د خواہشات نه تم نشي دانه غواړي نفسو خو ته مقابله کئ تب د نفس مقابله کئ اسنا کتاب گنہاب اند امادتي غره او ک اماداي کري نو فورن توبو باسا ام فسبال لذینا ایګمان کیا کس یعملون سیئات چکی گناونه ان یسبقونا کذيبو تختی دې داس کال چ گناونه ک مونږ نه بخلا چیتا سا ام ایح فمون دې نه کی دي من کانه يرجو آ سوچو کون کی لقاء الله د ملاقات الله فان اجل الله بیشک ان اتد الله لعات امخارات دن کړه او هو سميع العليم دا الله وريدن کړي په دې پارڅ باندې ومن جهاد ا چې جهاد کو فانما يجاهدوا بیشکره جهاد کوي لنفسه هي فادرخ خپل ځان خپل نفس سره اول جهادو ا چې کله دې امتلاقه ته کامیاب شي نه ان الله بیشکره الله لغنين خامخا بير فورا عن العالمين دخل كنو والذينا كسان آمنوا كي كل دي وعمل الصالحات يملو كنوك لنكفرن عنهم خامخا لربك ردينا سيئاتهم تكلفنا را دنيا لدي ولنزي انهم خامخا وربك ردي تبدلي احسنا الذي غرد احسنا كانوا يعملون كولي دوام ابتلاء ذكر كي من الوالدين دموړه پلاه طرف او پتا باندې امتحان راشي تاسو ته چې یو خانه دغه یو ته درس لري چې جګړې پکې جوړيږي اواز چې په جنگول باندې مشور دی ډیره ته درس لري دا به تاسو ته موړه پلا ورو غیلبم شیطان لکه چولي چې دا غځه تړي کوي نه کيمي پر جګړمار باندې جوړ شي وای دا دین دی نه پارا دا کوي را هر ا چې د ایران نه پارکه پټی کټی او جدينا جن واس دګل مارده ادا د شريان د ګوره دا ادا د تاته بداول 40 ته طریقه کوي او وصينا الانسان ا حکم کړل موږ انسان تابع دي او بار د مور پلار کي حسنا د قسل اول او تداول اسنه چې د مور پلار به ادب جوړ شي چې توه يره مثلا ما ته مزه تاقي ته بدر دوه بایکاتینو کې ندا بنک او ين جاهداکا او که چې جګه کې تا سره ل تشر کبي چې ش کې ما سره ما دغ ليسسه لکهبي مو چې تااتې پاغې پو یا فلاتهته هم نه بیا تا دا دوالمه کوه که په شیرې اماده کوي نه بیا م کووه په شې تا مخت کوي نه بیا داسېمه کووه ح سادر زلاان هم مور وه هغه ایمانو مورې خبر شوه مور چدا انکار وکا روسش دا غن روسش آل کنی غره خدایشته جو غره خو راک کوم او نه ګرسکا کوم هیڅ نه کوم آل ل پر کار مو باندې سملاست اگر هغه نبی صلی الله و سلام ته دا چن چل شویل وی خیر دیبه دیبه خیر دی هغه و نه نه نه خو راک کوم او نه اسکا کوم وللاک کوم او نه اسکا کوم نه د غرمو نه خواږی هغه در صح در دلانه وتوی چې ایموره کتسل پیره مړاو ژوندیش او تا کې و پیره دا س سل پیره سا لړ راشي اتمره ژوندۍ کې نه غره دروست کی دوبالنه د نه روستو کې غم ما یې مان اولاده ما چې عاشق سید کیسه منتري اما ته معلوم یا پوښه نه پپله دنور نه دا کوه شورو کې دا وتا تم وي غره مور وته وې پلاه چې یو نوار نه خورم بلکل اجیدر کو روز انہا جان ڈیس کې بیا تام وقت دا چرکی خواه علی فلات اتوه همان تابی داری مکور دے دوارو امور اپلاب نا پوچ گو نا پدل آسا بند ایلیا مر جاوکم ما تواپس استاسرا فون اب بیوکم خبر بکم تاسو بی ما پاسو کن تم چې چه تاسکول واللزینا کسان آمنو چیمان رولو عامل اسوال عملو کنید لندخل انہم خا مخا داخل بکم د اف صالحین پدل د نیکانو کې او ایکانو د نیکانو کې به داخل کم او چدا ایمان تر کو عمل صالحو کو صحابه کرامو کې دا صفت زیاد او د دې دې جر احرز لانو جنگ بدر کې د پلار خیال نو ساتله دنګ مسحد بین عمر رزلان او صحابره د ضرر د بدر کې ديانو کرا واستې شو چې کله را واستې شو नारां सारित होई तामसब ने उमर जिलानो किला के उटाणा मजबूत उटाणा मोरे मालदार र पैसे बरउडी नारो रतवी एरका त जमारो नी जमा मुखालिफ लग जाय गवे न जमारो दान स्वादि दे त जमा र सरोर तो मुकाबला कर ओते बारत दान स्वादि जमारो दे दासे च कमने नो कुरान सनत ناجه سپوسکيانه ديوله شبيه تا او تختروسش ومن الناس باید خلقنا مناسو دي ويقولوا جوي امننا من ايماننا ولده بالله ويول بانده فإذا و سيان لكلي چي تکليف وركلي شي الله په دين د الله کې جال نو اورسي فتنه تکليف دخلکو فتنه الناس تکليف دخلکو عذاب الله وشاند تکليف د الله دته که ماموري کو تا سکتور شي فيديو وي دا خوررو کې جګړلی دی دیې خوواال تکول دی یا څنه سر دا داسې بیا غګی دا منافې د ینګ نه دا خو مثال ترخ دوانې خو چې بعد پراژ نی تختی چې نه کلې معاهدی نه به تا سره ډټ کار مقابل ل ک د دشمن کلک بتا سر سنگ پسنگ چکم اللہی او کلک به تا سره سم سګ چې کم دی منافق الله منافیک ولا ان جاء اكثر راش نصر من دا ربك ترى فلسطين ليقول الناخا مخاويدي ان كنا معكم منغامل كرستاسو او تمداد رقبا من كتاب سر الملكي كنا من ليس بقدرك او لا يسله الله ان الله يعلم ما بيا بما باث في صدور العالمين يبصنوا لخلقكري ولا الله الذين اخمخار بك الله كسان امنوا المؤمنين ولا يعلم من المنافقين اقم خاقق ربك منافقا وقال الذين درما ابتلاء اطلع من الاكابر تاتبه قلوب مشران رسمش نملیان مرت رسمش انده ستا تبه چی دا مسئله ته جک دا کای لا تا نه مخ چانه رکړ سلف خلقو وخي اذان کرن ادا دا چه مسئله سوکی دا موخم مسئلی کرو او منگو تتانیوی لیلیسو چا تب ہوئے وقال اللزین او بو آیا کسان کفرو چه من کردی مسئله توحیدنا للزین کسانتا آمنو چه مومنان دی اتبعو سبی لنا تابدارو که دلار زمنگا مان پس راشی زمنگلارو مان دا چې رواجوناو دا چه دادیو دا کوئے داوکے او کفدی کی گنئی سو والنهم الخطاياكم نوابل منغا گنا او نستاسو والنهم الخطاياكم داځي کی امر خو په معنا د خبر دی وابل منغا گنا او نستاسو کوای کوای گناونه چې کوای مونبښتاش دغه قتای او بوچکم دینوالو الله وی دروغ وي وما هم نه بيدې به حاملینا اوسطن کی من خطاياهم د گناون لدیم نشه دی وی زری دروغ دتوي ا تا ته کتاب نوم وروړي ای په دې کتاب کې راغلي دي چاوي کرام حق دې غیره راسي دي اندت کول شي در کتاب ما سره دي چه تر کتاب به راغستي د اسکرو تور شیر به نا بعد پرسه راغستي په طرح کې به نیولي یا بعد در پس تل ماسپخین راغستی دره تل ناسخین در پس راغست یا به تذکرت الواعذین راغستي یا بے در پس مطالب المؤمنین راغستي یا با درپا چه کمنون جامع و رموز راغز تی دا دی کتابون ریخا یه طوله که چه کمنون اکثر دکتا روایتو زوایی پو نا با درپس راغز راش دی کتاب که راغلی دی کتاب که راغلی ادا چې چه علم کل دمون که دوپان ویلی دیسو دا عرصو ندر کلی مشران آب ووی یسد خلق سمسمو او رو په جگل آختا کردو دا سنگ مساله وید دا سنگ مساله سوکی نکا پا شي نشی اختدار تو بیشی که دوکی اکومت تا بارا ناغی خم غریبانند پا دینه لی دی ناغی برای شی علاکه غو بل جو کرده شر پساد جو کرده خلق ده بل وکل ده سامدام خلق ده بل وکل پکل کرده غو غا جوڑکی اغتم ویکینا دی بلتم ویکینا وچه مسئله ده تو کم پو بش نالوی اِنَّهُم لَكَازِبُون بیشک دی در اوجندی وله عملون نه اوخواام مخاببل اسقالله هم بوجه خپل واسقااً نور بوجه معس قایم سره د بوجونه را نه خپل ګنا به او داغ اوباسه کم نه رادي و نه اوخ مقاته پوس به کولشي دی نه ی ملقیامې پرې قامتبانندې اوافباره داس کې جوړول اوس ابتلا مقدرار ځکر کې پاقیې وقدو حال السلام. ینور علی السلام ابتلاء سو مر تیر کلوه ولقد ارسلنا ایقن علی قلم گانو حن و علی السلام الی قوم قولت فلبس فیهم واستریکلو بدی کی الف سناتین زر کالا الا 50 ها ما مگر 50 کالا کم زر کی 50 کم نہنم سوا کال او سالوخت تعلق علی کی نبوت ور شو شپت کالا توفان روست مو بیا له دا عمره داوا سره پاس زر کال داغه عمره الی نه سو سوال تبلیغی کلو او پدې کې ایمان سره دا وړو شپه کسان هغه س وکړه هغه د کر خلقو. در زامن اندر دی. اغا بیان ناو کلسو. خلق درې ځامن اندرین دی ول هغه بیان نو کوله سو کنا خلق دغه وخت کې نو واه خو چا ماننه دا कसे ته چې مساله کې ډیر بستانه مونې مخالفت بکی لته بلنه کم زور کوي چې ما مساله دې مو د بیان کاه مسوک ملګرینو شو دا چې انبيياء به یې پکې فارز قیامت او چاږي سربيې هم تابعدار نه بولي مثلا نو بیان کول سه نه دې الله وې ما پیغمبر رسول الله আলাইه وسلم او کړه نه نیم سو وکاله فخذتم فخرجهم الطوفان دون ولد د طوفان او هم ظالمون او دي ظالمان فنجنهه خلصمن اغا واصاب السفينه خوفن كشته وجعلناها او ګرځلمن هغه کې اشتاله آیاتن نخا لعلالمین ده پاره خلقو صحابه کرام چکلا د جزری jihad کو د تاکشته جودی قربانی لیدلی وا هغه باندې کم نه پراته وا علوی و ظالمون او چې ایمان چاراول هغه موږ نجات ورکو و وښ د ابراهیم علی السلام واقعا هغه ذکر کوي کی کیفیت د امتحان باندې چې د امتحان کیفیت بسې نکاله کلو ورته بغرضول شي عِبْرَاهِمَا عِبْرَاهِمَا قَوْمِهِ قُنْ قُلْتَا قَوْبُدُ جُوْلَوْا جُوْلَوْا وي براه مع براهمنې سلا اسپال لقومی په وقعې چې قوپلته اوبد الله بندکیو کې د والله ت قوورږې داغ نه ځرقم دا کار ستاسوو خیر لم غرستا دپاره انکنتون تا لمون کجر تاسو پوږي ان نهما تا بدونه به ش تااسبات کوي الله سواده ال لاانه او سان د درګونو تداخللوقونه جوړ تاسوائف ان اللهنه به شقا کسان تا بدونونه چې تاې بات کوئ مندون الله سواده الله نه لا یم ل کوونله کوم اختییاستا د پاار رخند روځ پتهغو اولهای ان د الله قا دغ الله سره روزي په سر روزی ګورئ الله سر روزلهټي و بدو هو باتو خاص داغو وشروله او شکربا دغو الی د الله تا تر جوونه پهکلو تسلی ورکی اللہ پیغمبرتا او دیتوی ادخال الہی و انتو کذبو کچردیتا در جن کی فقد کذبا و تاسر در جن کل امامن من قبل کم مقستا سنا نور دلم خفل پیغمبران در جن کل و ما لرسولین اشتر پیغمبر باندی اللہ البلاغ المبین مگر رسول اخکارا اولم یارو اید نگوری کیفا یبدئ اللہ کیفا یبدئ اللہ الخلقہ سرنګې پیدا کیږي الله مخلوق ثم يعيده بعد بار جنکی ان ذالک بعشقدا على الله تعالی بن یسر اسان دی د دوباره جون قوله پیغمبر سیر او ګرځې فل ارض پذما کی فنظر او ګوره کی کف کا کیف بدل خلقا سرنګې پیدا کړې مخلوق ثم الله بعله ینشئ نشد الاخرہ پیداکې به پیدا کولو رستن وسرا بیا الله رست اول کې پدا ش بین چې پدا ان الله ب ش الله على كل ش ق پربان تا ق لرن کديی عذ عظ بور کې منشا او چا چغاړ او یا همور همبې مشا چا او د الله ت تقلون پک ب شيء وما أن تم او نبي تااس بموجنا تختدن کې یا جسون ک الله ل ف الأرض پوا ک والاف سا پاسمان کې ومالکوم نوبيستا دپاره مندون الله سواده الله نه منوللی ان سوک دوس وله نصرو نهسوکم دادي والنا کسان کفرو چې کارو کو به آيات الله داتون اللهانه وې قي د ملاق داغ نه او لای کادا کساام ی نام مدي مرحمتی د رحم زماانه او لای کا دا کسان لمدي دپاره عذاابون نجو کلو ابراہیم السلام بیانو کنو قم جواب سوکو فما کانا جواب قومی ہی بس نو جواب د قوم دا غاون اللہ ان قالو مگر دا چوی اغی اختلو اوجنے دے اوجنے آخرقو او یا ویسے زیر ورول بلکی فان جاو الله پس خلاص کدے اللہ من النار دورنا سرط انبیاء کی واقع تفسیلی منگا ذکر کرو گا ان في ذلك بشك قد دلائل كي قد واکا كيل آیات خام خام نشانی دی لقوم یمنون لقد اقمت یقین کی وقال <سؤال> ابراہیم السلام انما تقشتم بشک اعشتا سنه ولدی من دون الله سوا دالنا او سانا درگاونا مواده بینکم سعبد استاستاسره فی الحیات الدنیا وجن دنیا کے دا سب دوست استاستے س درگاونا اور سلازی پہ چالتو دشی دبل ز خوږه کیګنه التویت فخير علی فخير علی دا راغید د دوستي یو ذریعہ اورس اپ درګاون باندې یو ځای کېدل یا ماودت بینکم ساود خپل ولا استاسو دے فل حیات الدنیا او جن الدنیا کې تاسو دے او بل دوستانه پس پدې باندې جو میت کوي تا سوچره دی په جو مون جنات د دی په جو باندې مونږه جنات پجو دا جنات کار دی ا جنات کار دی اور درست درز دري جوړي ا اور سويڅه تا اور سمانه سره اور سمانه نه وادو سکه بابا له په مننه وادو نه کوي دې ته پلاني بابا اورسته کوي ولکه دې پلاني بابا وادرې خپل کار کوي بيزتي په خپل کې وتا شي بيزتي کوي الله وايي مواد ده تبینه کم ساو دوسته استاس وره فلحیات دنیا و جن دنیا کې ثم یوم القیامتی بیا پر ده قیامت بانده یک فره انکار بو کی بازو کم بای پتاسو که بباز اند بازو نا و یلانو لانت پوی بازو کم بای پتاسو که بازو آد بازو و ما واکم اننارو زیستاس ورده و مالکم او نبی استاد پار آمین ناس ویرین سوکم دادی ف آمن الولود پستایدو که د ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام امنه ایمان په معنا د تاییدو دغه یو پیغمبر بل ایمان ایمان اسیم پیغمبر دے ایمان له واخ ایمان نشي بیا دی دلته د ایمان په معنا د تاییدو ایمان په معنا د تصدیقو لکه سوره یوسف کې تیر شو ولتا ولسمه یو غالبا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ایسه علیہ السلام ورونه پلا ارتوی اگر که ته زمونګه خبر باندې تصدیق نکئ یقین نکئ مونږه ته رشتہ وايو ته مونږ خبره تصدیق نکئ ته دې کې تصدیق یا تاییدو الو ت علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام وراره وو وقاله ابراهیم علیہ السلام انی بې شکه ز مهاجرن اجرت کوم کې ما الہ ربی رفلتا انہو بشک دعا اللہ والعزیز الحکیم دعا اللہ زور وردی حاورنہ حکمت دی ووہبنا لہو ورکم ان آغا السلام ویاقوبا یاقوبا السلام و جعننا اگر ظلمنگا فی زوریتهم النبوتا فاولاد دعو کی پیغمبران والکتابا کتابنا و آتئین آہو ورکم ان آغا تاج رہو بدل راغو فی دنیا پا دنیا کی دنیا کی بدل سوا فاولاد تیمول انبیاء اگر او دنیا کے بدلے سوا سورۃ بقرہ کے تیسو قال انی جالک للناس اماما قال انی جالک للناس اماما درجر امامت مولا کی کی ما علی مال دنیا کے ورکا مشیری وانا وبشکد فلا قدرت پا قدرت کے لمن صالح فهم خوی بدنی قانونا لن بی قسم نکاندی ودا ازیا صفۃ الکی ہاں یہ صفتی مادہ ہوئی ولو تلو سلام قالهلهقوم بکم وي چې ققلته ان کوم بیسکه تاسوله تعتونونه لفاشته خا مخات لکه به حياته ما سبکندي مختي مخشې ستاسونا چېدي لاند شو ستااسنا به پهدي عمل سره من عاد سیکس من العالمين د خلکنا الاسلام السلام ق ک بهوه لوااتب پيو ځکه ستااسونه خدا عمل چې مخک نو نه کوما تاسو ل تاتونونه ررجال خ مخالات لکهې سلو ته ت پهو سبیل او شلارې ودار کې بل نه کارواې تاتونونه او لا کو تاسو فينادي کوملمون کار یا ل کې پډلستاسو کې اوګونه ته دغی جررم ته داغې ب ته تاسو کې داس خلق دی فما كان جواب قومه من او جواب د دا قوم داغو غیر الا قالوا مگر دا چې وږي ایتنه او را ولا منتع بیاذاب الله عذاب الله ان كنت من الصادقين کچره ته غریشت نه نه قال عليه السلام رب نصرني ای رب زم امدادو کې زم عل القامل مسدين وقوم فسعدانه باندې وقوم فسعد کوونکو باندې ولما جاء ارکل چراغلی رسولنا فرشتي زمنګای ابراهیم ابراهیم علی السلام تا بل بشرا پزي دي باندې قال وي ان بشك منغا مهلكو هلاكونتي او اهل هذه القريه او سيدون کړي خاري والو ان لها بشك خلق د دې كانوا ظالمين ظالمان قال وي لو تري سلام ان او وابراهيم عليه السلام ان فيها پدا فداكل کي لوط عليه السلام دي هغه پکېره قال وي پريشتو نه نه مونږه عالم او چا کو فيها چ پداو دي لَن نَجِيَنَّهُ خَمْهَ بَچ پکو هغه لرا و االه و تا به درد او الا مراته مگر به بداغ کانت ودا منل قابيرين پات دونکو نه پازاب کی لکه ددولت الاسلام بي بي منافق او مشرک و د پازاب کیږي روان ما ان جات ارکل کلالي رسولنا فرشتي دمن لوتان لوتان لوت السلام تا ش پرات لو وزواقا تنگا شوابی امپراتلو داغی بانے زران سین داغو وقالو بی اغی لا تخب مئرے گا ولا تازن مغم جن کی گا انا بشک منگا منجوکا خمخا بشکوتا و احل کا تابدارستا اللم راتکا مگر دبیستا کانت و دامن یبدا من القابرین پاتکی دنکو نپازاب کی انا بشک منگا منزلونا را لیگون کیو علا احل حاضر قریتی د خانداه د خاارې واله ځه ظه نهسمما دبارې نه د ما په ص د غې کاو یې قوون چې ودينافرمانواله قطه که نه او یقن پرې خود دمونګ دغه ځاینه آ په نشانه نه کاره لکه قندلوته اسلام چې کوو کې خلاک شوي د هغې ته بهیرې موردار و اوسمانته کې چې کم نه خاب دندههغې ب نه هغیته باهیره مردار چکوندلې وای به ما په سبب دا یوې فرمان یا ولا قد ترکنا منها آیه تن بینه خاره اغه نشانه د قوم یې عاقل ته دا اقوم شوی پوېږي ویل امدینا د ګلمومت انت خام یو داغینا شعيب بن شعيب السلام د دې انبیو واقعات مخکې تفصيلي تشریحي فقال قالی شوول سلامیا قومی زماقومما قوم بدل الله عب کې صرف دی والله وررجې او ملخره او میدو کې درض آخرت واله تا سو مګځ فلرضې پزما کې مفسیین فصاد کوونکې فکس ذبو په درج نه کاغاه ف آخرت همرج فتو په اونیولدي زل زل فاص به او پهشی في دار په کور م خول کې جاسی من وقد طب ی او یقین اخکارشو تاستامیم مساکنیم زینو داغید و زینو لهم شیطان اخی استکرش شیطان آمالم عمل ندی عمل ندی پس ودهم پس من اقوانی سبیغی دنی غلارنا و کانو دی مستبسرین اخیاران دنیا پا کارنو کی خواه دن پا لحاسران پر درجی کام کلو خوا کانو مستبسرین مارادو دنیای کاروبار کې ماهرینو و قارونا قارونا فرانو حَمَنَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ أَيْقِنٌ لِأَغْلُدِ تَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيِّنَاتِ پختہ دلیلو فَاسْتَکْبَرُوا نَمَخَوَالُوا لَوْ يَوْكَ لَافِي الْأَرْضِ پَدْمَا کِي وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ آنو دي تَقْتِيدُن ان کِي فَكُلًّا دَأْتُول أَخَذْنَا عَلِي وَالْمُنْگا بِذَنْبِ فِگُنَاق وَل سَرع وَمِنْ نَبَذ بَے پَدِي کِي مَنَاسُوکُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ چِرَاوَلِ گَمَنگ پَاقَبَانِ حَاسِبَہ بَارَن دَکَانُو أُمْدُ لُ تَلَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ و من باید پهاس کې بعض پهدي کې من آاسوغ د تلو صحتتو چې اوولدي چغ ق دث حال السلام ومن باید په کې مناسکو خصف ذالمن ظلم پر بانی ولا کن کان ولكن ودي انفسهم خپل ځانو ظلم کوم کی غوص په دې ایتل کې مثال معبود باطل هغه ذکر کوي چې معبود باطل معبود بر هر څرکل برابر دی او مثال ته بیانیک کم زورتیا مثال الذين مثال دا کسانو اتخذوا چې ولدي من دون الله شوا دالانه اولیاء مزارا کما سلیان کا بہت پشانند کور د جوړاګی دی ایت تقازت چې جوړ کی بے کور و ان اهنل بیوت اوبې کمزور کمزور پکورونو کې لبې تنان کبوته خامخا کور د جوړاګی دی سم مطلب دا کور چې اوسړي جوړي سالور پیدا له جوړي یو دای چې دشمن نه پسړي بچی زمندار چې د ګرمه او سرده نه بچي دا درنداره چې دې د باران وبچی او سالورم داره چې د په حیا سره پکې نه دا فائدې د دې له کورس باندې جوړې د جوړاګي کور هغه جالې چې اکه نه د انور نه بچی دښته نه پکې د باران نشته دی نه پکې د دشمن نشته دی نه پکې په عزتي د کسه کوله پکې نه دومره دا ایا چې دا مکه ما شرک دی دی غشې ته کوم نه غلا پکل کی هغه کناست دکدې کې بس نه ااست دکسه اولیاء کرام هغه اسمی شو در کوله درغا هغه نه چاله फायदा ورکوونه نقصان حضور دی چې دموچ پکې کې نونی د منجور نه پکې نه ااسته مغز به حیا ري مغز به حیا پکې نه ااسته مغز به حیا د لاګم په اتار دا نسی اذن سره یی پکه اته تا وراته اوتی ادمه که زه بها یادم چې کوم درګه کې تا وراته او پکینه دا نور اس پیدا پکې نشته الله یسن چې رجولګی په د کور کې یو پیدا نشتا د کسیدو غیر الله را بللو کې یو پیدا تاته نشته نه دل اولاد درکول شي نه جننت وبوتل شي نه دشمن نه بچکول شي نه د مال اولاد درکول شي یو پیدا قرآن دا سمیثال اغ و اغبیان اللہ ایوہ ان اوحنا البیوتی بشک زیاد کم زور پکرنو کی لبیتولن کبود ہم خاکورد جولا کی دے لو کانو یا لمون کچر دی پوئی دی ان الله بشک اللہ یا لمون پوئی کی ما پاسو یا دعونا چی دیرہ بلی من دونی ہی سواد اللہ نا من شئی ارسک چی من شئی ارسک چی اغجن دے عاق برشتدا هغه بزرگ دی هغه پیغمبر هرڅه چرابل وا هو العزیز الحکیم تعالی زور ورده هاونده حکمت وتلک الامثال او دا مثالونه دي نظر بوها چې بیانوی مونږاله الناس دي پارځ خلکو او ما یاکلها ان پویږي پدی مثالونو او ما یاکلها ان پویږي پدی مثالونو خلکو او ال عالمون علی پلان په داخلي کړي دي جین سري سمانه علماء پويږي مراتن ائمه مجتهدين دي هغه پويږي چارې کوم مسائل <سؤال> مستنبط کړي دي په قران او د سنت نه ناغي پويږي او هغه مسائل هغه سي دي خلق الله السماوات پیدا کړه السماونا والارض ازمکه بالحق او د پلوخ کار کله ده ان فی ذلکا بشک په دې کې لآیت الکامه نشانې دي وځ بیا الله <سؤال> دې وکړي ترغيب بل کتاب ته ور کوي او لما بيانوا ما اقسو الكتاب او هي له کا چوان شيرتاه منه کتاب وین قران واقعي فلعد ادلستوم او دې دې اوتلودي امر دي د پاره د افقاده فیل راغله دي هميشه به قران بیان نه دانه دې رمضان کې قران ده او بیا چې کمونه بس په تخې کوي برا بی که دی قرآن دا اللہ کتابه خواهد زمانه که چه چرچه داسه نواز زکره دا نواز و چه زمیدار کورتا ور اغی چه مال از دی نا نو وی منکر قسار یری نوال دا که پا غجل که و موگی تاکوالی وی اغی دا پاس بایی خو ملاکر او مال از دی را ما کر خوزی نیشتی ما کړ کم دې رځي یو خان کار لر نه ما کړو کو ټي وي دې ما کړم دې نشته مظلوم د الله کتاب نه چمیان هغه کیناسته قران ته نغې په سرو سرو کابللی انځه ولا ورکو په سرو سرو دې قبول کابل دې او راځه دا د کتاب دی نن امیان چې کمنه لاست قران واچو او د الله کتاب دراوو د چا کو نو کې علم د کورنې له موته او چې چا کړه نون الله وی کړ داخل امه نو ته قران لهږه او له مغېته داخل دا چا سره د کتاب کذر نون الله دغین عبسل انو دغې کو نو کې علم نشته دغې پكونه ته ټي وی بسیار وی ورکرابن سبی د امي په کور کې چې ګمنه قران د الله کتاب دی هغه بیانې ځکه الله یو ات لما اوه الیک من الكتاب واقم درست کا او الکتاب وروه الاسلام په داخلي کړی دی استقلاقي دي سمانه د دې قران هر یو خبره ده فائدې ده د دې یو خبره ده منلوره ان صلاتا بيشکا منذ تنها منقي الفشاه د به ينا والمنكر اده جنا ولا ذکر الله اقام كتاب الله اكبر داخدر لري ذکر قران والله پاک يعلم بويهي ما پاسو تشنو نا چکوت جوړوي تاسو ولا تجادلوا جګل م کوي هل کتابه ال کتابالو سره الا بالتي مگر پات ریک باندې هيا سنو چاخ استرا بس چا سره کوي نو پيو طريقو باندې الا الذين مگر کا سانتابو جلموج ظالم اندي منهم پديکي اج ظالم د عنادي نه دعو سره بسوکا او په دغه طریقه باسه ک چې بیا په پوه شو غو پوه بیا شیخ الاسلام ابن قیم ال انا په خپل کتاب ال اقاسه کې هغه څر بیان تل کړی دی هغه ویلی وو وتاعرا من الصابين من يلبسهما وتاعرا من الصابين من يلبسهما يلقر دع بمزوت وحواني هغه د عیناد راچول نچا تلر کې ساده ورته په خپل چې کومند مزمتو اخبار ته ورځي هغه درې سيد د zelo ساده ورته په خپل ورځي لاس یې شارع باندې قال کوي ما ذکر باس ما کړ د هلي کتاب والو سره او کته په خې تر کې سره چې الا الذين ظلموا منا اذا علماندی نو یې تر بیا هغه ته باسه کې سن ابي قر و وقلوا واي امنا من غيقن قلبي بالذي با کتاب انزل لنا چې را شي د او زلا چرا ل <سؤال> شوې ل کوم تاستا وله او مګ زمونږډ ولهه کوم مګ ستا سو دقيی والله دی او نههنله مسلمون او منګ دغې اللهله تا بدارو وکهذاله کاداررنګې انزلنا منږه را لګلې ل کلل کتاب تاته کتاب فلهنا په کسان آتنامل کتاب اچوررک منغې ت کتاب یامونهبيی دقن کې پهې قارم او من هالاې اوردي من آاسې یننو بهی چقین وماه جهدو ان کار نه کې به آیا نه دتون دمونږ نه اللی تافرون مګرمون ک وما کوون تاانه تتللو چې بیاله دامین قبلېی متره دی نه من کتابسه کتاب, کتاب والتهښتو لیکې او بیایننی کا پخپلله سره ن دا کتاب لتو نر پ خپل لیکلو او ککرې ایزل لر متلون په دغه وختې ش به کتاب خپل اسلیکل کړي دا به یو راکنه دا به خپل درجل الله و سرځی ته فکرل د پیغمبره ته نه لیکلي بلکې ته الله تر اف نه راغلي او بیا مغي ته رازاد کړي د کچره دغه بیا به خير ته رازاد کول بل هو آياتن بلکې دا آيات نه بیناتن اختاره فیس دور الذین اعلان دی پس دا کسانو سان کوت العلم چې ورکه شي ته پویا وار که او ما جهدو ان کار بن ک به آيات نه داتون زمون نه د حکومونو زمون نه الله جوالمون مګزالاً و قالوواایدي لوله اونزله دشررالیګلیې د پی غمربانې آتون نشانېمررببي طرپ د ررقپل نه اوله پیغمبره انمل الله سره دي موجزو پیغمبر اختیار کې بلکې د الله اختیارې. وَإِنَّمَا أَنَا او بشکو نظیررو موبين یاره وررک کېکاره او لم يفییم نه د کافی دي للا اننا بشمنګ انزلنارا لګلدي ععلیک کتابه تاته کتاب تللا چې بیانو شيم دي ته تاسه مجدي غله چېمونږ به ایمان نوړو د داقرآ مجدره قولا پیغمبره ناغي ویل ټیک زاسته نه بوت سو غوينه کوي جواب قولا پیغمبره کف عب الله کافر يا ولا بيني فمن سماكي وبينكم فمن استاتكي شهيدا غوي کوي کوي علم کوي قال لا ما باس في السماواتي فاسما نكي ديوال ارض پذما کي ولذينا كان امنو تيقينو كابل باطلي و باطل الطريق وكفروا انكار كبل الله ديوالد اوله کا دا کسان عمل خاصرو صرف دي تایاندي ناغې یاره چېمونږطو منځکه عذاب راله نو داغی سوال او جواب ستا جونهکه او پهتلوا غارستانه به عذاب عذااب لران جوابو وله وله مسمن مسممن او کچ نوې نټلیکو ل جا هممل لاذاب خ عذاب بي تاذابکنې تا نوویلک الله و نه م داذااب او د تا د بخواام مخپ د فور ذاابه وو خو هغې له وخت مخرودي او د وقت د الله حکمت د کری شي طوبوس بس یادتییان لا اخه مخه رااج بدي تاباتننااس په هم لاشهون زیبان نه پوږي استاجونهکه په تلوو غالستانه به لاذا به عذااب لره و نه جههن نهما به شکه جاننم له محیتتون مخغرا چون کې بل کافرین د کاافرانونه یو معپارتبان یا شامل لاذابه شی پرکی دیل رازا میں نفاقیم دا پاسنا ومن تا تیر جلحیم اولان در اخبونا ویقولو بوی اللہ زو خو ما عذاب کن تم تاملو شی تاسا ملکو یا عبادی اللذین آمنو و شیطان دا واسوسو جوابات کئی اول واسوسو دا غور دی چین سر یا تا مسال دا سخکار بیانه نو خسک بدو شدی نو دی خپل کری نو باسی باسیو بری شدی دا سخکارو مسال سره بیانه جوابو یا عبادی الضینا <سؤال> ای زمہ بندگانو پیغمبر دوی زمہ بندگان ته وای چې ایمان را ولده ان ارضی بشکد مکات زمہ واشتن پراخرا فای یا فبودون د خاصه عباتکه دې دې بلې مسئله بیان کړه هیڅ ته کې بل دې ته کیا غږه کې استا مسئله نه چلے بل دې ته لړشه لدیو شیطان سره څور دې چې یې څړیا دا څخکاره مسئله کې چې جو بس مړبري کې پیغمبر بری مل بری که و دا, دا نو انبیاء علیه السلام پشیدن شوی حق پرس پشیدن شوی نستاج جواب کل نفس هر یو کسو زائقه تل موت سکون که ده مرگ ده و ارچه هم مرگ رازی بغیر د مرگ سو پادکی ده نشی ارچه تا مرگ رازی دانه چکنه یو تا برازی و بلتا بنا په پا دیو جا اللاوی کل نفس هر یو نفسو ذایقۃ الموت سكون کې د مرګ دی سمې لینا بیا موږ تاسو ورجوو نو په اسکول وبچې او مرګ برابر دی الموت قدهم کل النفس نشاهدوها وا اړ یو د مرګ هغه برابر دی په اړه هر یو څلې او بیا وې چې هر انسان د مرګ په دروازه باندې ورده نتيږي با هر یو سره دا قدر دروازان دا مرگ او تا کلاو دا وقی تا بزی باتو که دو علی سکنش تن علی لنفس هر یو کسو زی قتل ماد سکون که دا مرگ ده ثم ایلی نا بیامن تا تر جون و پس کول بشه او دانه چې بستا سمرشون ختمشون علی مات براده و پس براده والذین ها کسان آمونو چمو منان دی وعمل صالحاتی و کو نیکو لنو انو ورخدي تاام جنې د جنت نا اوروفن بګلی تجری چې به ګبان من تاتییت ا نه هارو لاندې داغې نهلی خالهدي نفیا امی شو پاغې کې نه ما ډر غورې اجل عامین بدلله داس عمل کوونکو الذي نه کسان سبره چې سبرهکو وال لاهیم او پرخپل باندې ی تو کلون ځنسپارې او تا ته پهشیطې چې ساړیا م سره به دا بګې به د نهپاتې اجته په جون پلا کې به پروت نه الله دې دی وي لانه من الجنه اورف تجري من طاد الانهار خالدين فيها په بنلي بنلي بول ورته نه ما دې غره دي اجل عاملين بل دې داسې عمل کاون کوه الذين كثار صبروا صبروا وعلى ربهم افرخل باندي توكلون ذنصبري شیطان وبیا وسوسه ور دي چه سړیا تمثاله بیان یو د کور دو اوشری د سب یا و میلاویږي او یا بنا د سر ځان پلانځاخ د کې پارم کې د خوراک کې هر څه ډیر دي جواب وا که ا من د بتين ا هر یو کیسم ځاندارو نه د هر کیسم ځاندارو لا تحملو نه بار کې رزقا اسباب د روزه مارغه ته وګوره بيته وګوره کوم اسباب د روزه پورته مارغان دیو چنچونی دیو سری او سری بلاشین هغه ازباب دروځه پرتګی حدیث کرا دي سار پته جديور نشه ما هم پټه جديور زاس نا توج د الله ر دین کار کې هجرت ته منتالبال نن درکې الله خدای پاک ارزو قهار روز ور پی دی لا و یا کوم تاسو نن درکې او هو السمیع العلی او د الله اوریدن کې او پوره پارتبان دی شیطان بیا وسوسه کوي چې د دقیق دا خوشتا مساله بیان که داسه نو ملگر بده رکش، یو ملگر بدنه، ار یو تختی که بایو سر داد چل شوروک او دا جگل مساله شوروک لی، نزن نو ملگر سلطاله ترغه کر داخر تراغنده خد مزیده ورسر اوڑی، نداغه جواب وَلَا اِن سَال تَهُمْ کَچَرِ تَا پُوْسُ کرَدِ اِنَا مَنْ من اَسْمَا وَاتِهِ چَا پیدا کرست منونا وَلَا اَرْغ وسخر الشمس او چات په کار کې لګورل د نورس په مې ليقول ان الله خامخاتيب اودا خي ولاده نورس په مې ملګری بدل الله درکې چې نورس په مې وي هر وخت به تابداري داسه ملګری بدل الله درکې ناکار ملګری نه ملګری ناکار ملګری اغه نه ملګری خي اخورنزي اچکان هغه طالب رکو طالب الله خدای درکې چته به دردی نو اگر چې غریبانان د ځان سره یو ځای kawa ځنه بلوا ما چې مال درای شي اوږی د نلریتی زړه مرګ لري لکه او نه وي نه داسه مکو خو چې د اصول خلاف کې نو روکوي تعالی با الله د نور د سپومن پسند درته فان یفكون کوم تاسو ته لښه حا کنه الله یبستر رزقا بل وسو کوړ دې یا سالیا تګدا پعتم الگربم دیلی ورسبئی اخوراګم میلو شخو داس خوراکونو وکته داسومزي نه وای کته نه نه الله وای الله خدای پاک یا ستر رزق فر اخر رزق لمی ش او چاتا چو پاری مین عباده د بندگان خپلنا و يقدر او تنګي چاله چو غاړي الله ډېر کی چاله لگا دا چې فلړي الله بدل روزي فرح ان الله بشک الله بے کل شین علیم پارس باننے پورے بلو سو شیطان چی شیطان متاتو چی اتدا مسئلے بیانے نولتی تی کداری سو نور خلق نشتو پوا اتب سر زیتب زی اکور اکل ری پورک جمعاتو ادادل کافرے ستور په چکم دونی پا ملکونی باننگر زی آیا زی بل زیتزی تولتی کدار زی مداری زی, مدار زی غسترہ جواب ولین سعالتاو عم او کچر تا پوسکر دی مشرکینو نا من نه زله من ما د برنامه انبارا باران په احیا پهستا کوي به اره په احیا له اره پهستا شي پاهغې سره بعد د مووتیا په د وچوالی داغې نه ل قولونمل الله خ مخېوي دا خو ی والله دیسممت ستا مثال د باران دی وږي به ځې کې به ګځيسم باران پارې بانې وږي په دکسې تو پارې بانې ورږ نه ار او ممسله کوي ارزه تفزی او قرآن و دا ببیانه دی قول ای پیغمبرا الحمدللّا سفاد خیر تبیو اللّا لردی بل افسرم بلکه زیات فدی که لا یعلمون نپویگی و معاها زیل حیات دنیا وز بیا شیطان وزو ثبتاتو غردی چیه ساریا تو خوش کم دینو ارز فریزی خول دا کاروبار دا دنیا ادا پولا گٹه د عبادت نرسو پاوله پریزی اجې دان وتابته دا وای د بچو دا پوله غټل دا خوند چې کوم نه خامخه اهم مساله دی دې دوستانه ته پوه شو کا واشه ته پوهسته وکړل دا پوله غټل دا دین ریسو تا ته ودا وای دنیا مو غاټه و او دنیا بغټي خو دینه په دین باندې غټي دیندار چې مقصد هغه بنه ګرځي دنیا مقصد و استاد د الله ديني قران او ندېږي چې الله ردنیا نه بیرغبتي ور ورک ما هاذه له حياته الدنيا انره ژوند دنیا الا الله وان مگر ټوکی دی ولعب او لوبری وسره د ټوکی لوبي دنیا غټل نن بتا سره دنیا ایزان به خبي د چاخر عمر تراشي د بیا وګته مروچی دا مونږ سکول ایست مونږ جوړنه کړل دلا ساد وخپه د دنیا نزي ازن سره سوري نه مې کمل بزان سره وېسي عقیده بولې نور د دنیا نه ځان سره څه وللی ځل <تصفح> قرنين چاغه وفات کيده وی هغه لاس خوې جمال خارد کپن نشي زه دې مطلب بدای چې زه بادشاہ, و پتول دنیا بادشاہ دنیا او پټول دنيو مې بادشاہ ته کو خدان سره ملياس کړه دنیا مې دیولې دکسه ور د دنیا نه دکسه دیایي اعمال او نېه عقيده سي عقيده هغه پکاري دنیا پټو کې لوري نن ویا سبب وَإنَّ دا و ان الدار الاخرتا دشه کور د اخرت له هی حیوان خامخ دا پایداره او پایدار اخرت ته عقل ته خپ کار دا عقل مهنت وکال لو کان یعلمون کجر دی پویگی فیدار کیبو شیطان وبلو وسخ وردی یا سره مکه دا و داسختار مساله کنه دمرتیزه لغونت سسپرا ځکنه لگا سسپرا او کني ګور د خلکو په چپو کې براګیر شن نه جو بیا بکی وینو الله جواب فیدار عقب کل چر سوار شدی فل فل کې وکشته کې دعو الله هر بل الله مخلصین خالص کون کې له دې دغه الله رب له کې فلم ما فسر کلان نجهم چې بچ کوم غدی للبره وچتا اځهمې شركون په دغه وخت کې الله سره سم کله چې مشرک پکشته کې راګیر شي په ووبو کې نبی الله ته چې الله خلاصو نه الله هغه مشرک لم د چې او په امتحاناتو کراجریر شي نهطاللب به اللله ننج نهده کې دتح اتونه دقرآ فوجدرله الله ننجدردي فلم مع نه جا ال البارې دا همشرې کوون علی کاره چې دي لمونږ نجات وکوو و نه بیا الله سره ش کوي ل فررو دیر پچینکارو کې د معدهانهې متونونه آاط نه هم چرکې منږ دیتهلی دنجاتو لوررک چې زماده نې متونونه انکار کې ولیتمتعوا ذلج فار پیدوالدی پس او فی عالمون زره چ په بشری اولا میاره ناخری دیږي کې شیطان وسوسه چيه ساليا بس پری ایس پروا م ساته خلکو ځان خپل کار کوه مچا تاوي غلی غله مچا تاوي کې سيي مځان خپل کار کوه او کچر دا شورو کو نو بس جو بیا سر فريزينا دا د دې کې باره ټکیو دا دې به کنځیو دا دې کې به امن مده بیان نه نو الله جواب کوي اولام یراو اې دې نګوري ان ناجعلنا چې بشکا ګرځول د منګا حرام ان حرم شریف امنا زيد امن ويتخطف الناس او لشيخ خلق من حال انت ابي راغینا ودیتو ګورا بیت الله شریف دغیمین جورانو دغی خدمتګارو هغه زمونه کې اوریب خدمت کوو نہ غیر چاپیره بخلک شلل شو وخلب شو او زیاتی بغي شرکیتل لیکن د حرم شریف خدمتگار ته بچا سنوي یمیدی د حرم شریفو دا بیت اللہ شریف د بیت الله شریف خدمت کیږي په امن او امان ناجیج د الله د کور خدمت کو امن ور کولو چې کډ د الله د دین او د لار کتاب خدمت کړي تعالی ب الله منذر تا تاب الله فامن امن کر دښمن نشادي هو ایتمعدا اقواسا افا بالباطلی ایفا باطلی قید باندی یو منو نائق انکی و بنیمت اللہ الله دیسانا اللہ نا یکفرون دین ومن ازرمو اصوز یا ظالم ممن دا چان افترہ چی جوڑی علی اللہ پالا باندی کزبان درو او کزبا یاد نسبت درو کی او کزبا یاد درو جنکی بالحق حق لرا لما جاؤ کله چلاشی دیتا حق و تراشی ناغی تذیب چکم دنو کی علی سای نده فی جهنم پا جهنم کی مسوام زیر الكافرین دا دا سی کافرانو واللزی نا کسان جاهدو چیش کوششو که جهادو که فی نا دا پار دا دن زمنگا لنا دی اندهم خام خاپ رابانو سدیتا سب لنا لارد کامیابی پا دیو ایت دا طول صورت خلاص دا طول صورت خلاص اللہی لند دارا چی سوک زمار دن دا پار کوشکی اللہی لارد کامیابی لبوتا پراندزو وإن الله بشك الله لما الموسنين خام خام القرأة من إتنقانو دي خام خام القرأة من مخلصين دي سورة الروم دا سورة فنزول كسلورة تيا فزا سورة انشقاقنا نظر شوير داوة سورة دا بشارة الفتح بعد الابتلاة داوة سورة بشارة الفتح بعد الابتلاة زیر ورکی پست اطلاع ده امتحان ماخی صورت سره ارابد و تعلق ماخی صورت کی اطلاع امتحان ده مومنان ذکر شو لدی صورت کی این بشارت و مومنان تورکو زک دا صورت دی صورت پسیو دیرون یا ماخی صورت کی پاخر آیت کی اوئی ماخی صورت کی پاخر آیت کی اوئی وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَسَنِينَ بِشَكَّ اللَّهُ مَلْغَرِ دَنِي كَامُدَ اَغِ سَرَا اللَّهُ مَعِتَ خَصَرِ نَدِي سُرَتِ اَغِ نَمُنَ خَيّ وَصَلُ خَيَاتَ اَغِ كُوِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا الْعَاقَمِينَ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وکان حقا علينا نشر المؤمنين د دې کې د امدادو نمونه وکان حقا علينا نشر المؤمنين ا دې لازم مونږ باندې امداد ته مؤمنانو ارسو د هر زماني مؤمنان عليزه به امداد کوم دا ري مخکي صورت کې اپتلا د مؤمنانو ذکر شو د دې ځای کې هغه مسال ذکر کول چې په امتحانات راتللو اغه مساله توحید وه دې سورته هغه ذکر کوله چې په غوې امتحانات راټلل دا سورته دې سورته تسي یو ځای یا مخ کې سورته 13 شو مخ کې سورته 9 مयत کې فرمایلو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین بشاره المؤمنان تنحميت والذين امنوا وعمل الصالحات لندخل انهم في الصالحين اکه سان ایمان ورو عمل صالحو کا خامخ داخل بک دي پنيکانو کې دي